De dragoste preventivă, George Topărcean 1918. M-am procopsit. La opt ore, fix în stradă, pe trotuar o așteptam, se zvonea din gura lumii cum că fata ar fi cam. Ba mai mult decât atâta, șoapte aici, colo, Ajungeau până la mine, cum că fata ar fi o. Cam și o, puțin îmi pasă, zică lumea cât o vrea, Dacă fata e frumoasă, poate fi și cum și prea. La început făcea fasoane, dar la urmă se lăsă, ce vrea domnul de la mine? Domnișoară, aș vrea să... Am vorbit noaptea acasă. Domnișoara m-aștepta șoapte, strângere în brațe, sărutări, etc. Nu mult timp după aceea am aflat cine era și acum mă căiesc fata... Înțelegi, era prea, prea. N-a însă încotro, lucru, vezi, se petrecu și, fiindcă fusese o, m-a în urmă cu.